Авдій аж з лави схопився. Пристрасть у нього до будівництва була. Зрадів він цій вісті. Де ж город новий буде, князю?» «А це обід шляху Звенигородського. І як з Звенигорода на Владимир їхати? Нагорі буде новий город». Авдій, на знак задоволення, похитував сивою головою, глянув налево пронизливими розумними очима, «Та коли ж починати будуть князю, і як називати цей город новий?» «Бо як прийшов я колись давно до князя Данила, він сказав мені, «Іди Авдію город новий робити, а називати його Холм». Лев стиха промовив. «Город той Львів зватиметься, і місце красне князь Данила вибрав» і шлях через нього буде йти з холма на Галич, а на схід прямий шлях до Києва. «Іду я, князю, з тобою, ще один новий город збудую». Жінка похнюпилась, хитала головою. «Непосидюши Авдій, все їздить із города в город». Авдій, побачивши, що вона невдоволена, махнув рукою. Леву старість за столу подякував господареві і пішов до порога. «Завтра туди поїду Авдію, і люди людей кличу, нехай їдуть різні будівничі. І я з тобою поїду, князю, бо тут мені робити нічого». Ранком Данило аж за холом проводжав Лева. Їхали з Левом Семено Луєвич і будівничий Авдій. Данило шанував Авдія за його трудолюбство. У всій Галицькій і Волинській землі не було такого будівничого. В теремах княжих, у церквах і монастирях він прикрашав стіни з зоні, середині, виліплював прикраси дивні. І не тільки прикраси вмів робити, і будинки споруджував, був вельми знаним зодчим. «Починай будувати сину, люд скликай». Я звідси підмогу посилатиму І навідуватиму сам Нові кріпості Вельми потрібні землі русській Короля Угорського ми прогнали Відбили охоту до нас ходити А ще багато ворогів є там Данило показав рукою на схід Татари загребущі Лізуть до нас Но нам не виходить сидіти, склавши руки Городи нові будемо морувати Городи – то зброя Щит наш. Лев попрощався з батьком і вдарив коня. Було це для Лева великою радістю. Не міг він спокійно сидіти на місці. Любив рух, волів щось робити. Батько знайшов для нього діло по душі. Вирости на горі новий город. Розділ другий. Нова гридниця у Холомському теремі. Мов дзвінок дзвенить. Висока, світла, простора. У великі вікна сонце лється. Гості дивувалися, як то в кутках під стелею такі постаті поставлені і тримають стелю на своїх руках. А посеред стелі у круглому колі витисані з каменю дитинча руки простягло. І в руці Світильник держить. Уперше запросив гостей до цієї гридниці Данило. Зараз гордий ходить, вдоволений. Слухає, як гості вихваляють її. На стінах поміж вікнами золотом розмальовано і коло на стелі теж золотом підведено. Гості ходили, пальцями дотикалися до прикрас. Захоплені головами хитали. Любить Данило будинки споруджувати. «Авдій все це робив!» – похваляється Данило. «Руки в нього золоті, от тому все й блищить!» за задовгі столи запросив Данило гостей. Зібрав їх сюди по перемозі над Фільнієм. «Немає тепер жодного ворога на Галицько-Волинській землі!» – торжествує Данило. Почали сідати. За старшинством місце вибирали. Біля себе Данило митрополита Кирила посадив – а далі обіч, зліва і справа, вже й бояри. Тільки перше місце з правої руки князь Василько зайняв. За ним княжич Лев. По бічньому лодші княжичі Роман і Мстислав. А зліва першим двірський Андрій сидів, князем жалований за доблесть на Ярославському бойовищі. Із Берестя, із Перемишля бояри, із Угарська, із Володимира, із старого стольного города Галича, із Бібрки, і з Коломиї, і з Дорогичина, і з Ярослава, і з Кременця, і з інших городів Галицьких та Волинських. Це вперше їх усіх зібрав докупи Данило. Як добре, коли вся земля одним подихом дихає, і сили тоді більше. Хоча й жодного дня спокійного не було, все тривоги та походи, але ж як тепер на серці радісно, ворогів усіх прогнали. Данила, оглядає воєвод. Багатьох не бачить. Нема Дмитрія, Василя Гавриловича. Погинули вони чесно на бойовищах. Нові замість них стають. Он любосвіт, син Дмитрієв. В бересті він сидить тисяцьким, княжу службу сповняє. Треба було гукнув Данила до битви Ярославським, І прийшов воєводу Любосвіт із своїми дружинниками і воював за взято Ще й чекав Данило, та не прийшов. Стареча хвороба в ліжко звалила. Посідали гості, гомоніли між собою. Никодим Кременецький біля любосвіта сів, шепоче йому. Батька твого знав. На калці разом та урмень урубали, а опісля не бачив я нікого. У Кременці як цував, дуплі сижу. Часа так винен. Це вже і тоді років багато. Тридцять і шість. Приповів любости. Дали он вставил за столом. Служники пик Кевых и по наливалу. Стольник ятил кивнул князю. Все размовлял. Гості